Laugarren unitatea B. Ile apaindegian. Entzun duzu de azken zurrumurrua? Badirudi Valerio Ramatza diseinatzailea eta emaztea banandu egingo direla. Ah, ze sorpresa. Aldiskarietan Oso Irribarretxu agertzen dira, baina ez dirudi ain soriontsuak direnik. Ez da egia izango. Orain dela gutxi ikusi ditut telebistan eta oso ondo modatzen direla dirudi, beti elkarrekin ikusten ditut. Estirudi inoiz aserratzen direnik, zer gartatu daba. ba. Badirudi emaztea amorantearekin arrapatu duela lanzarateko etxean, eta estirudi gizonak gehiegi larritu denik, lasai lasai geratu da an neskarekin. Hizugarria da. Benetan, emazte gajoa oso maitemin duta dagoela dirudi. Gainera, orain kazetari guztiek ibiliko dira arenatzetik. Eta estirudi horrela ibiltzea asko gustatzen zaionik. Ez horixe, badirudi umeak hartu dituela eta amaren etxera joan dela. Arratxaldian ikusiko dugu telebistan, baina estirudi barkatuko dionik.